Друга книга Самуїла, розділ двадцять четвертий. І знову запалав гнів Господній на Ізраїля та побудив Давида проти них, кажучи: Піди, перелічи Ізраїля та Юду. І звелів цар Йоавові, начальникові війська, що був з ним, «Пройди через усі коліна Ізраїльські від Дану до Версавії і порахуй народ, щоб я знав число народу». І відповів Йоав цареві, «Нехай Господь твій Бог додасть народові сто разів стільки, як його є, і нехай очі царя мого пана бачать те». «Одначе чому мій пан забажав того?» Проте царський наказ до Йоава і до воєвод переважив, і рушили Йоав і воєводи з перед царя переписувати народ ізраїльський. Перейшли вони Йордан і почали в Аруері, направо від міста, що серед Гад долини, а потім в Язеї. Прийшли вони до Гілеаду і в край Хетитів до Кадешу, і дійшли до Дану в околиці Сидону. Прибули вони в Твердиню Тир і в усі міста Хівіїв та Ханаанян, і пішли далі в Негев Юди в Версавію. Обійшовши через увесь край, повернулись вони по дев'ятьох місяцях і двадцятьох днях у Єрусалим і дав Йоав, цареві. Число переписаного народу. І було в Ізраїлі 800 тисяч боєздатних мужів, що володіли мечем, а в юди 500 тисяч. Та Давидове серце було неспокійне після того, як він почислив народ. Тоді Давид сказав до Господа, «Согрішив я тяжко, зробивши це. Отож, Господи, прошу, прости провину твого раба, бо вчинив я дуже нерозумно. Коли Давид устав уранці, прийшло Господнє Слово до пророка Гада, Давидового видющого. «Іди і скажи Давидові, так говорить Господь, три речі я пред'являю тобі, вибери собі одну з них, щоб я виконав її тобі». І прибув гад до Давида, та й оповідає йому, кажучи до нього, «Чи має панувати в твоєму краї три роки голод? Чи волієш три місяці втікати від ворога, що гнатиметься за тобою? Чи хочеш, щоб була три дні чума у твоєму краї? Тепер обміркуй і розсуди, що маю відповісти тому, хто послав мене». Давид відповів гадові, «Я пригноблений вельми, однак воліємо потрапити в руки Господні, бо його милосердя велике, людям же в руки впасти не хочу». І послав Господь чуму на Ізраїля відранку аж по призначений час, і вмерло від Версавії до Дану сімдесят тисяч чоловік. Коли ангел простягнув був руку на Єрусалим, щоб вигубити його, то Господь зглянувся на лихо та сказав ангелові, що вигублював люд: Досить уже, затримай твою руку. Тоді ангел Господній був якраз на току орни Євусії. Давид, коли побачив ангела, що вбивав народ, сказав до Господа, мовивши Дивись. Це ж я згрішив, я провинився. Ці овечки, що вони зробили? Нехай твоя рука буде проти мене та проти дому батька мого. І прийшов того дня до Давида гад і каже до нього. Іди, постав господові жартовник на таку орни Євусія. І пішов Давид згідно з гадовим словом, як велів був Господь. Коли побачив Орна, що цар із своїми слугами простує до нього, вийшов Орна і уклонився цареві лицем до землі. І спитав Орна, «Для чого цар, мій пан, прийшов до свого слуги?» А Давид відповів, «Купити в тебе тік для побудови жартовника Господові, щоб відійшла від народу пошисть». Орна ж каже до Давида, Нехай цар, мій пан, візьме і жертвує те, що добре в його очах. Ось і воли для всепалення, і вози, та ярмо волів на дрова. Все це Орна дає цареві. Далі Орна каже до царя. Нехай Господь, Бог твій, буде ласкавий до тебе. Але цар відповів до Орни. Ні. Я таки хочу придбати його від тебе за гроші. Я не можу принести Господові, моєму Богові, всепалення, що мені нічого не коштує. І купив Давид тік і волів за п'ятдесят срібних шеклів. І збудував там Давид жертовник Господові та приніс всепалення і мирні жертви. І Господь змилосердився над краєм, і пошасть усунулась. Вид Израиля